Humanista lónevelés Jakab Zsófi műsora a mindarról, amit a lovakról tanítanak, és amit a lovaktól tanulni lehet. Köszöntöm a hallgatókat, Alberto Tamás nevem, itt tőle a Miakab Zsófi, akivel folytatjuk a múlt héten, vagy két abba hagyott, Monty Roberts féle programot, vagy hogy lehet ezt mondani? Módszert. Módszert, módszertant. Igen, hát köszöntöm a hallgatókat. Két héttel ezelőtt összefoglaltuk újra egy élő példa kapcsán a Monty Roberts féle módszert, mivel akkor arról beszélgettünk a Gézával, hogy a barátnőmnek van ez a nagyon nehéz, nehezen kezelhető, bizalmasan arab telivérlova. Lehet így mondani, hogy ez a Monty Roberts úr a lovak pszichológusa? Igen. Vagy segítője? Igen, bár inkább azt szereti magára használni, hogy, hogy a lovakkal beszélget. Uh -huh. Tehát az a nyelv, amit ő kitalált, ez a csendes kommunikációtestbeszéd, azt ő elnevezte úgy, hogy ekhúsz, tehát a ló nyelve. És a módszernek az a lényege, hogy azáltal, hogy rádöbbentjük a lovat arra, hogy beszéljük a nyelvét, egy fajta bizalom alakulhat ki az ember és az állat között, ami az alapja lehet utána egy, egy nagyon gyümölcsöző és jól működő együttműködésnek. Uh -huh. Te Mi... hiszel be, hogy az állatokkal lehet beszélni, mint azt Sisi Szent Ferenc, hogy azt hát... mondták róla, hogy megértettem Én szerintem lehet, igen. Onnál is inkább, mert én ezt a módszert a saját lovamon kipróbáltam, akkor még teljesen nyers ö, csikó volt, és azért az én lovamon próbáltam ki, mert arra gondoltam, hogy hát ha nem működik, ha valamit rosszul csinálok, vagy, vagy tényleg, hát az ember nagyon nehezen hiszi még akkor is, mikor látod a videókat, vagy olvasod a könyvet, hogy ez tényleg létezhet. De ez így van. Az a pillanat, amikor, amikor észreveszed a lovon, hogy, hogy rádöbben arra, hogy valamiféle kommunikálás van, az hihetetlen. Mert... Az ember hajlamos arra, és ezt már nagyon sokszor elmondtuk, hogy az állatokra vetítse úgymond a, a saját gondolatvilágát, a saját nyelvét, és természetesen, mint ahogy mondjuk a kutyák már tényleg nagyon sok mindent megértenek, és um, idézél csak válaszolni nem tudnak. A, a lovaknál is ez van, hogy nagyon sokszor a lovak reakcióját az emberek úgy um, veszik le, hogy ez hálátlanság, ez, ez, ez gonoszság, ez rossz indulat, és a, többi, és a többi, holott az állatban csak az váltja ki ezeket a viselkedésformákat, hogy nem érti meg az embert. Uh -huh. Mert hát a lónak az ember az egy teljesen külön faj. Na most abban a pillanatban, hogy elkezdünk vele beszélgetni, azért az, az már is más síkra helyezi ezt a kapcsolatot. Mert ugye nem válunk lovakká, de mivel a testünkkel ugyanazt tudjuk kommunikálni, mint amit adott esetben ők. Tehát ez a beszéd, ez nem azt jelenti, hogy a fülébe súg, mint valamelyik gyermekfilmben volt, mm. ugye? Hogy, hogy megnyerje a verseny, nem tudom, melyik filmes, ez, de nagyon benne van még, hanem ez egyben testbeszédet is jelent. Ez, ez azért um, testbeszéd főleg, mert tehát nem arról van szó, ugye. Az, hogy Monty Robertsnek a könyvét úgy fordították le, hogy a shoot, az igazi suttogó, sajnos egy félre vezető dolog, mert igaz, uh, hogy Monty Robertsből inspirálódva készült az a Robert Redford film, amit szerintem nagyon sokan láttak, ami egy, uh, hát be, ponyva ponyvaregényről készült, amit ugye az író úgy írt meg, hogy valószínűleg, hogy összeolvasgatta Monty Robertset, Pat Perellit meg ezeket a, a lovasokat, akik másféle módszerekkel dolgoznak a lovakkal, és... Ő kitalálta azt, hogy, hogy ez a, a főszereplő ő suttogalóval. Tehát ne, ő úgy beszélget hogy suttog a fülébe. Uh -huh. Na most ebből lett a film, amit aztán nagyon sokan láttak, és utána, amivel, hogy ezt a filmet sokan látták, mikor Magyarországra bejött a, a, a könyv, akkor ugye az igazi suttogóként le lett fordítva. De a suttogás az nem azt jelenti, hogy odáll a, a adott esetben a, a tréner, vagy ez a, az oktató a lóhoz, és akkor e, sustorog a fülébe, hanem azt jelenti, hogy éppen azért suttogó, mert nem lehet hallani a nyelvet, hanem ez mm -hmm. egy néma nyelv idézőjelben. Jelképesen. Igen. Hát mivel a lovak ugye másképp is kommunikálnak e, e, nyerítéssel, e, de hát azt ugye, annak olyan széles skálája van, hogy az ember csak nagyjából tudja behatárolni, hogy, hogy ez meg ez a nyerítés meg vinyogás miket jelent. Hmm. Egyébként jó füle van a lónaknak? Éles füle van? Tehát nem éles, éles füle van a lónak, mert, mert hát ugye növényevő állat tehát neki a környezetére főképp a fülével figyel. És ezt olvastam, hogy menekülő. És ez egy külön kategória, ugye a lovak azok menekülők. Na most ez az pontosan, amit, amit nagyon sokan félértenek lovasok is. Mert ők nagyon sokan otrontják el a lovat, hogy kiriszik a fiatal lovat terepre, Hát aki természetesen mindentől, de szó szerint ö, olyan is szokott lenni, hogy egy szál nejlon fennakadva egy, egy faágon, már hát roham, hogyne. Na most ilyen Te esetben... mekkora teste van, ez egy nagyon érdekes dolog. Hát egy nagy testőállat, de mégiscsak egy tehát ö, tehát ö, fél és uh, amikor ezeket a tereptárgyakat meglátja a ló, akkor ugye jobbra balra próbál menekülni. Na most ilyenkor a tipikus reakció a lovastól az az, hogy beletép a szájába, és jól elveri. Mert ugye ez is megint az emberi gondolkodás, hát ne ugráljon már alattam a ló, ugye én vagyok a lovas és a, és, a többi, és a többi. Itt szokták elrontani, mert a következő alkalommal már nem a, a, a tártól fél inkább, hanem a veréstől. Tehát már van ez ilyen, egy ilyen anticipált félelem az állatban, uh -huh. és itt van az, hogy nagyon sok uh, elrontott ló van, akiket aztán ezzel a módszerrel valamennyire vissza lehet hozni, vagy akár teljesen is, de mondom, mint minden új dolgot, és mint minden olyan dolgot, ami, ami furcsa idézőjelbe, mert a jól berögződött hagyományokhoz képest, ez egy teljesen más dolog, ezt nehéz az emberekre rá vagy egyáltalán uh -huh. meggyőzni az embereket arról, hogy ez igenis működik. Nekem azért a felem, hogy egy ló úgy képzelem, egy kicsit olyan, mint hogyha az ember gyerekévé fogadna, és ezt szerint kell bánni, tőle függ, mm. az egész élete tőle függ, ugye? Igen. Igen. És ha valaki elrontja a nevelését, mert ugye mi nem vagyunk képzett szülők ilyen szempontból, elrontjuk a nevelését, akkor kell egy ilyen módszer, a Monti mm. Roberts a módszer. Igen. Ugyanakkor hát... az is eszembe a következő kicsit most csapongok, hogy ilyen gyerekeket, vannak biztos hallottad, hogy ilyen süket gyerekek, mm. vagy ilyen nem, néma gyerekek, Lovakkal gyógyítanak, állatokkal, de isről a lovakkal gyógyítanak. Hmm. Hogy ez is milyen nagyszerű dolog. Itt összekapcsolódik ez a két dolog. Igen, hát nem csak süket gyerekeket, meg, meg Néma, hanem mindenféle fogyatékos gyereket lehet lóval. Van egy ilyen, hogy lovas terápia. Hmm. Lóval gyógyítani. Valószínűleg azért, mert tényleg a lónak van egy olyan kisugárzása, amit amit hát egyszerűen érezni kell, mert, mert ha az ember közel áll egy lóhoz, azért az egy fantasztikus érzés. Túl az, hogy tényleg az gyerekeknek az is, hogy nagy állat, puha a szőre. Te nap, nap találkozol vele, ugye? Hát kétszer, szer egy héten. És még én. mindig érzed ezt az érzést? Igen. Hát ez fantasztikus. minden egyes alkalommal, hogy az ember kimegy a lovardába, az egy ilyen húj, e szívdobogás, meg mit nem is szóval És múltkor mondtad, Értetlen hogy ha a lovad meglát téged, és éppen kint van a karámból, akkor meg észrevesz és jön felé. Igen. Tehát igen. jelez. Komotosa, mert az én lovom az egy nagy darab nem lusta, de kényelmes állat. Tehát nem úgy, mint a filmekben felcsapott farokkal vágtázik a gazdéhoz Nem, ő szépen, de <gül> hát akárhol van. Tehát nem biztos, hogy igaz. Lent vagyok a karám olyan, és mondjuk fönt van, 300 méter aludé, ha meglát, és én, hogy jövök akkor, akkor mert mondom, őnek is semmiféle negatív tapasztalata nincs. Őt más a barátnőmön kívül nem lovagolja. Tehát nem volt verve, nem volt soha megbüntetve azért, ha megijedt, hanem el mindig az volt, hogy megijedt, igen, akkor újra elmentünk a tájgy mellett, simogatás, nyugtatás, egészen addig, amíg akár oda ment, megszagolta, mert a lónak fontos látni, hogy nem bánt az a dolog. Uh -huh. És ugyanez van ugye a, a nyergeléssel is, ha már a menekülállatra gondoltunk. Senki nem gondol, hogy mekkora stressz egy fiatal állatnak az, hogy nyerek kerül a hátára. Mert ugyanis az lehet akár egy, egy vadállat, akár egy, egy, egy ragadozó, ami ráugrik a hátára, és ott kapaszkodik. A lónak ez az érzése, hát azért van az, mikor először fernyergelik, nagyon sok ló el akar ugrani, a nyereg alól, kiszaladni a lóla. És mondom, ezeknél a durvább módszereknél, ugye, hát hol megtörjük a ló akaratát, ott nagyon sokszor az, hogy utána hevederiszony, gyerekőtől fog félni, toporzékol, ha nyergelik. Tehát egy nagyon sok rossz szokást a gyerek, szóval tulajdonképpen a lovas szolgálja, ugye? Tehát nem a ló érdeke. Igen. igen. Az indiánok, én a filmekből azt látom, ők nem is ordanak, ugye? Nem. nem, Valamit nem. Ráraknak, valami ráraknak, valami lepeti takarót. Lep -takarót nem. És a régi magyarok? Hát a régi magyarok egy ideig csak ilyen, hát ők is ilyen bőrt raktak a lóhátára, aztán voltak ezek a rémes favázas nyergek, amik azért elég rendesen törhették a lóhátát, már ahogy én így múzeumban elnézegettem, kétféle, van előnye is a nyeregnek, meg hátránya, és ha egy lovat úgy lovagolnak be egy szőrén, azért ott is be kell idézelbe törni a hátizomnak, mert nem egy kény, ellenint a ló, nagyon érzékeny, tehát nem mm -hmm. egy kellemes érzés az, hogy az ember zögykölödik, mert hát szőrénulsz a lova, nem tudsz kiemelkedni, például ügetésben nem könnyítesz ki. Na most a nyereg azért is jó, hogy ezt, ezeket a rezgéseket csilapítsa, hogyha nagyon ügyetlen a lovas, akkor ne a hátán húppogjon, hanem a nyerekbe. De valahol persze a lovas szolgálja, és stabilitást ad egy, egy kényelmesebb lovaglási mód. Uh -huh. Például az én lovam már szőrén nem megy olyan szívesen, mert ő neki a háta ugyan... Ez olyan, mint a patko, ugye, arra is volt szó két, ez Igen. a patkó, egy szükséges, ez miért jó, és akkor mondtad, hogy tulajdonképpen szükséges ez a már szükséges rossz, tehát ez már védés egyben a patát. Igen, de abban a pillanatban, hogy egyszer elkezded vasalni, utána már nagyon nehezen lehet idézelbe, hogy azt szoktuk mondani, mezitlábasra visszaszokatni. És akkor van ez a papucs, ami most... Itt és felett. van hálócipő, a, a patacipő. Lócipő. Igen, ez most hát még nagyon nem jött be hozzánk, de létezik, lehet kapni. Ez úgymond rákapcsolod a lónak a lábára terep elején is utána lekapcsolod. Ez egy cipő. kicsit humánusabb dolog? Valahol az, de hát. Most nézzük a lóhát, tehát most nem a Alónak a természetesen az, persze, persze. Ugyanis az a fontos alónál, hogy én azért vagyok inkább, ha nem verseny az ember, ha nem megy sokat kemény talajon, akkor inkább ne vasaljunk, ha bírja a bírja alónak alába mert... A természet szerint kell, hogy bírja, tehát elég vastag, ugye? A igen, trája? a természet szerint kéne, hogy bírja, de az az igazság, hogy a tenyésztésre és a tartási körülményekkel mi annyira elő kényelmesedett a lónak a, a, a lába. Elpuhult elpuhult, el, hát igen, azt, azt lehetne mondani hogy elkényelmesedett, mert így van, ezek, ezek az állatok már nem ugyanazok, mint ezek a vadon élő musztangok, akiknek genetikailag is ö, úgy alakul ugye a, a szaruállománya, és minden, hogy az állja a kopást, az időt, de ezeknél a házérsított lovaknál már oda kell figyelni arra, hogy törik, hogy, hogy reped, hogy esetleg fel ö, ö, törik ilyen dolgokra, és akkor zsírozni kell, ápolni kell, mert különben nagyon nagy bajok lehetnek belőle. Uh -huh. Na most, ha visszatérünk, egy kicsit... Térünk vissza, munkor azért munkor nem is kérdezek, mert tudom, vissza a térni, és a zabláról lesz Igen, szó, mert, ugye, mert, jól tudom. Erről is beszéltünk múltkor, még talán a Géza kérdezte, hogy hát kell-e a zabla? És ugye ez megint egy olyan téfi... Bocsánat, hogy közbeszólok. Talán nem mindenki tudja, hogy mi az, hogy zabla előbb. Ezt definiáljuk, no, ez mi az, hogy zabla. Igen, a zabla az a lószájában lévő kis fémdarab, az a kis csuklós fémdarab, amit hát azért rakunk rá a kantára, és utána a lószájában, hogy azzal lehessen a lovat irányítani. Ezt gondolom, megint nem szeretik az elején a lovak. Nagyon nem szeretik, és szerintem nem is, nem is a kedvencük továbbra sem túl azon, hogyha rosszul van kezelve, tehát ha valaki nagyon kemény kézzel lovagol, tehát állandóan húzza az ablát, ami egy ilyen fognélküli részel fekszik föl a lószájába. Uh, igazán, hát feltörheti, felsebesítheti elég el érzék, tehát ezek az érzékek elő... Halnak? Halnak, igen. És akkor olyan igazi betonszájú tudunk magunknak csinálni. Amit És annál aztán, jobban kell utána húzni, annál így, jobban. tehát ez hát aztán utána már, amikor, amikor jól elszúrták a száját, akkor raknak bele feszítő zablát. Ami uh -huh. olyan, mint ha már filmekbe lehet látni, mint a két nagy lognak jeló szájából. Na most ez azért érdekes, mert uh, erre ez úgy hat, hogy uh, van ugye benne egy merev zabla, ez a két merev szár, mint egy áttét olyan, és akkor még a zablával alul az állon megy egy lánc. És amikor ezt meghúzod, akkor nem csak a zabla húzódik bele a lónak az ínyébe, hanem ez a lánc is belevág az állába tehát ilyen dupla fogás van a lószáján. Van, amikor már ez sem elég, és akkor mindenféle orfék, meg, meg, meg tüskés, van olyan, hogy tüskés. És hogy bírják ezeket? Ennyire érzékeny az állat, hogy ezzel kezdtük, hogy mindentől meg tud ijedni. Mm. Hogy bírják ezt, ezt, ezt, ezt a fájdalmat, amit tulajdonképpen az attól kapja, akit legjobban kell, hogy tiszteljen, szeressen a gazdájától. Mm. Hogy bírják sok, ezt a kettőséget. Nagyon elősen? sok ló, nagyon sok ló, mert a ló, alapjában véve egy jó indulatú állat, nagyon sok ló beletörődik. Belefásul, idéző. Igen. Van aki, aztán van a másik típus, amelyik aztán a végletekig tiltakozik, és azok szoktak a, a legvégén vágóhidon kikötni, idézelbe kezelhetetlennek vannak titulálva. Hol ötő a normális, nem bírja el Na, a fájdalmat. Odáig eljuttatni egy lovat, hogy kezelhetetlen legyen, az nem csak a lónak a, a személyiségétől, meg a temperamentumától függ, hanem attól, hogy hogyan lett elszúrva fiatal korába. És ezen, pont erről beszélgettünk múltkor terepen a baránnőm, mert hogy hát annyira nálunk tényleg alig fogjuk a száratolóvainknál, mert arra, arra figyeltünk mindig, hogy ne kelljen. És már a múlt azon nevettünk, hogy hát kötőfékkel, ami simán csak egy ilyen vezető, zablanélküli dolog a fején. Hol, hol van a fején, tehát hol? Az ö, semmi, csak a füle mögött jön egy pánt, meg az orrán. Az egy nagyon az a dolog, csak arra, hogy vezesse az ember. Ezen a jövő, vagy egy cél, Ön... hogy ezt elérni, ezt a bizonyos kommunikációt, hát van, vagy beszédet? Van, van olyan, ö, én tudok olyan veszten lovast, aki, aki kantár nélkül lovagol. Tehát és megérteti magát a lovast. Megérteti Akkor egy mestet, nem a lovabibás mert... ezek szörű. Nem, itt, itt nagyon elő idézelbe ez is a lovas kénye, elkényelmesedése, biztonságérzete. És a múltkor terepen erről beszélgettünk, és a barátnőm orrot fújt, és a, át, a lova meg pontosan ilyenkor ugye megugrott, a szár átrepült a ló fölött, belelépett és eltépte a kantárt. És ha nem voltunk nagyon messze a lovardától, úgy kellett hazalovagolnia, hogy, hogy le kellett csatolnunk a, a zablát, és lényegében kantán nélkül mentünk haza. ott tartottunk, hogy, hogy zablanélkül indultunk haza, az ő luván, ami tényleg ez a kis ideges arab típuson, hát nem, nem nem azt mondja, hogy félelemmel, de izgalommal vártuk, hogy hát hogy fogunk hazérni, és meglepő módon a lovon a látszott, hogy annyira élvező hogy nincs már a szájába, a zabla, hogy össze-vissza játszott így a szájával, meg, meg tátogatta, meg nagyon jól érezte magát, és akkor a nem azt mondta, hogy jó, hát eltérjünk, szakadt a kantár, az mondjuk anyagilag egy elég súlyos kis kiadás, hogyha az ember új kantárt akar venni. És mondta nekem, hogy hát ő gondolkozik akkor azon, hogy, hogy talán nem vesz már egy kantárt, hanem vesz rá egy, egy hakamort. És a hakamor ez egy olyan szerkezet, hogy a órára veszed egy sziat, ami össze van kombinálva a két ilyen, hát most elég dekoratívak, ilyen úgymond fém darabbal, ami úgy hat, mint egy zabla, de nem a szájában van a lónak, hanem a órára gyakorol nyomást. Az órára? Az órára, itt a, fönt, a csontos részre, tehát nem lent annál a puha uh -huh. résznél, hanem följebb. És um, Elment, megvette a hakamort, és hát most azzal lovagolja a lovat, de hát mind a kettőnek át kell szokni, mert míg az, a, ha zablával lovagolsz, egy bizonyos nyomás, kontaktus mindig van a lószája és a, a kezei között. A hakamornál az nem jó, mert ha fogod neki, akkor egyfajta bonyomod az órát, tehát húzod neki. Úgyhogy most mind a ketten úgy szoknak át a, a dologra, de hát a ló nagyon élvezi, tehát látszik rajta, hogy, hogy egyre inkább kezdi megszokni és egyre könnyebben mozog vele, és hát jó dolog azt látni, hogy, hogy, hogy most már nincs a szájában az abla, és még így is lehet vele menni. De azért mondom, hogy sokan óckodnak, mert ő is ugye amikor megvette ezt a hakamort, tehát a lovardában nagyon sok lovas azt mondta, hogy hát ez nem fog menni, hogy fogja magát verni. Tehát mindig vannak vészmadarak. Akik, akik kapaszkodnak ebbe a hagyományos módszerbe, hogy de igen, zabla kell, meg, meg mit tudom én. Holott nem szükséges, mert elég, ha az embernek egy olyan kapcsolata van a lovával, ami, ami lehetővé teszi azt, hogy, hogy feltétlenül bízzanak egymásba, és ismerik egymás mozdulatait, és akkor lehet ez is. Egy ilyesfajta lovaglási stílust megkísérelni. Aztán hát mondom, ezt nehéz azért terjeszteni, propagálni, mert men még mindig a biztonságérzetet az az adja az ember egy kantáron. Nagyon sokan belehaltak ebbe, hogy azt gondolták, hogy jó a kapcsolat. Ugye? Te Igen. is tudsz biztos híjánkat? Hát, balesetek vannak, természetesen, de. És ez nem biztonság, jöv ez az abla? Ez ezért nem olyan. Az abla nem biztonság, mert, mert ha ló el akar menni, akkor tehát el akar ja, vinni az ember, mond, Ha úgy dönt, hogy. tud kapaszkodni az ember. Én nem ültem lovon. Hát az ember egy dologban ne kapaszkodjon a szárba, mert nagyon sokan abban kapaszkodnak, de minél jobban húzzuk a lónak a száját, annál ide? idegesebb lett. A sörénybe lehet kapaszkodni. A sörénybe. Vagy a nyerekkápába, itt a nyereknek ezen az első részén. De mondom, a, a, az ember kapaszkodhat akármiben, ha ló le akarja dobni, akkor le fogja dobni. Tehát... Nincs, nincs kezébe adod az életedet gyakorlatilag, minél gyorsabban mész hanem nagyobb a valószínűsége, hogy kezében van, hogy hát a lábában egy, egy van az életed egy hirtelen mozdulatnál könnyebben röpül az ember, mint mondjuk lépésbe az igaz tehát azt kell tudni, hogy nem akarok senkit eléeszteni a lovaglástól de ez egy ilyen aranyszabály hogyha valaki felül egy lóra is, is leesik és utána nem ül föl rögtön vissza akkor, akkor, egy akkor el, el is lehet felejteni a lovaglást mert vissza kell, ülni. vissza kell ülni mert az ember vissza is ül. nekem az egyik barátom eltört találát uh -huh. egy-két hónapja uh -huh. pedig a versenylovas igen, Mérség hát ezek, ezek még, még ezek egy ilyen uh, könnyű esések én ismertem olyat a az előző lovardából voltam ahol úgy kellett kimennünk kocsival terepre a lovast megkeresni, mert egyedül uh -huh. hazajött a ló. hát szemérem csontöréssel mert az ember nem nagyon met sehová és az a szerencsé, hogy mivel bejárt terepútvonalak vannak, meg is találtuk de mondom, ezek medencettörés, az szokott hmm. még gyakori lenni. Az ember nagyon uh, sűrűn esik a hátára. Uff. A minden egyes Nem, alkalommal egy agyrászkódás az, az uh, sajnos. És ilyenkor a ló ezt hogy éli meg, amikor ledobja a lévost? Hát Van benne egy érzés, vagy visszamegy a van, amikor annyira megijed, annyira megijed, hogy inkább hazamegy, mert Lónak nagyon jó, nagyon jó készsége van, mert tudja, hogy hol lakik, és akkor ott hagyja a lovast a fenébe, és hazarohan. Még akkor is, hogyha az ő gazdája, tehát elméletileg van egy jó viszony köztük? Akkor is haza szokott Ott rohanni. hagyja? Ott, igen. Mert akkor a kutya nem ilyen. Hát a kutya nem, de a kutyáról nem is lehet leesni, <gül> ezek olyan, do olyan dolgok, hogy például... Azt tudod, hogy például Móczártot is, ma már volt Móczárt rossz a mm -hmm. hogy a kutyája kísérte el, mm -hmm. amikor eltemetik ez a legenda, de valószínűleg igaz ez. Hallottam én másról is ezt, hogy igen. Akkor ez annyira hűséges tud lenni, hogy mikor már meghall a gazdája, akit évekig követett és együtt élt vele, még a sírjához is elmegy. Igen. A ló ezek szerint nem érzi a típus, ő inkább menekül. A, a lónál nagyon, tehát van ilyen, van ilyen, hogy ott marad, amikor én belovagoltam egy, egy fiatal csődörcsikót, másodszor voltunk terepen, még nem ismerte az utat, és egy másik lóval voltunk kint, és uh, hát ez mondjuk már az autósok hülyesége, hogy bele, belém, belejött a idézérben egy furgon így egészen a, a lóháta mögé, majd rám tudált az útszénén Aha, sétáltunk. És persze, hogy megért Hát természetesen uh, totál pánik, már az, hogy ugye egy furgon volt a háta mögött teljesen berezelt. És akkor, ahogy ne a betonra essek, mert hát csikonál, azt tudni kell, hogy akkor megpróbál megszabadulni minden tehertől, ami rajta van, gyorsabban futhasson. Jelen esetben ez én voltam. Ez egy ösztön. Ez így van, ez egy ösztön. Na most belerántottam a szántásba, ami ugye jobb oldalon volt, mert gondoltam, a mély hát ha megsüllyed, és akkor nem tud annyira kapálózni. Amíg az is volt, de azért elkezdte, elkezdett bakolni, tehát így emelgett a fenekét, hogy így ródó filmekben lehet látni, hogy fölrugdos, És hát a harmadik ilyennél akkor, amikor az első kirepült egy kengyel, a második egy másik, a harmadiknál tudtam, hogy akkor most katapult. Le, repültem a És akkor te tudatosan készülsz, hogy akkor most szárnyakat rögtön bekapcsolni. Le, azt rögtön lehet érezni, hogy mikor van az, amikor már nem fogok fönnmaradni, és öm, meg, én a, nekem van egy ilyen dolgom, hogy megszoktam fogni a szárat, hogy ne rohanjon el a ló. Na de itt ö, úgy repültem le, hogy hogy kirántottak a szárat, és akkor elszaladt. És a barátném a lovám ott maradt, én ugye nem is a hazautat, ezért elkezdett körülöttünk körözni, mert ugye mégiscsak ott volt a másik ló, ami, ami ki biztonságot adott. És aztán hát utána én rögtön fölkeltem, és elkezdtem közelíteni felé, hogy, hogy jöjjön vissza, és hagyta magát megfogni, mert akkor az benne erősebb volt, hogy, hogy biztonságban legyen egy csoportban, mint hogy belerohanjon a vakvilágba. De nem valószínű, hogy ott maradt volna, hogyha hogyha ismeri az utat hazafelé. Tehát hát azt az meg katasztrofa... Tudsz ilyen lovakról, akik nem találnak vissza, és, és nem keresik a gazdájukat, és elkallódnak? Hát van Kékóbor, ilyen, de azokat... lovak vannak ilyenek? Hát igen, de előbb vagy utóbb azokat beszokták fogni. Mert most már ugye mindenhol be van épülve falu, város teljesen... És minden. lehet, hogy nehéz kérdésem ez, de hány lov van Magyarországon, ami nem igásló. Tehát nem a mezőgazdaságban hanem kifejezetten sport célra, hobbi célra van. Hát fogalmam nincs, nem tudom. Körülbelül? Hát most nem tudom, átlagoljunk, a mi lovardánkban van 30, csak a környéken van mondjuk 7-8 lovarda. Aha, ez Budapest környéket. Ez csak a, egy, egy Budapest környéki falu kör, körüli lovardák. <gül> Tehát ezek csak a hobbi lovardák. Tehát ez mondjuk 200-220. Körülbelül, hát egy 2-3 ezer Két három ezer? Két talán. Melyik a leghéresebb ilyen lovarda Magyarországon? Lovarda, vagy tenyészet, vagy a, mind a kettő? Hát ez fajta függő. Ugye az arabra azt szokták mondani, hogy bábolna, vagy répás puszta, a repicaira, szilvásvárad, ezek az állami ménesek. Aztán mezőhegyesen mind, van. Kisbéri? Kisbéri félvér, igen. Hát azok most inkább mezőhegyesen vannak tenyésztve. Ü még hát, milyen nagy tenyészet van. M -m -m -m -m -m -m, az, tehát vannak a kisebbek, meg a magántenyésztők. Az most egyre inkább. Mhm. Tehát kb. két-hármező. Van, két, mind, van nálunk ilyen is, hogy Rainbow Valley Ranch, ugye a Western lovakat is, tehát ezeket, amiket most hoznak be, quarter ezeket ott tenyésztik. Ilyen is van, erről nem sokan tudnak, hogy nálunk létezik Westenlo tenyészet. frizlótenyészet tenyészet is van kecskemét mellett. Hoppá. Ezek a nagy, amiket filmekben szoktak a lovagi lovak idézőjelben, fekete, hosszú sörény. nagy. Ez, ez egy tonna is lehet egy elő? Ez egy tonna, megvan, igen. Tonna, igen. Sőt, hát mondom, egy, egy sima ló az 500-600 kg körül mozog, és a, ezek a nehéz lovak egy tonna. Az arab én azt hallottam, olvastam hogy belőlük van a legtöbb a világon, uh -huh. arab Igen. Ő a közepes kategória, egy súlyra vagy Hát tömegre? ő egy kis tömegű, egy kis testüló, tehát egy olyan 400 Kevesebbet dob az emberem, külön. vagy ez miért van? Kevesebbet eszik, könnyebb fenntartani? Könnyebb csontozatú, meg, meg kisebb is mar magasságo és kisebb a többi lónál. Ö, azt szokták rá gúnyosan a lovasok mondani, hogy kutyus, gútya, kutyaló, de hát nem, hát az azért nagyon, nagyon gyors az el, jól lehet vele ugrani, meglepően jól ahhoz képest, hogy milyen pici, nagyon fürge, és rettenetesen szívós, tehát a távlovakat, az ilyen távlovas versenyeket, ahol 100 kilométereket kell menni, meg távokat kell teljesíteni, ott azért alap, arab telivérrel versenyeznek. Van olyan, hogy, azt hiszem, ez az utolsó kérdésünk, mert lehetett ez idő, Igen. van olyan, hogy magyarlófaj, tehát amivel a, mi, mi hoztuk be a gyakorlatot? Hát, Tágfogalom, van, vannak hucullovak, amik lovak, hucul, amik az ős-magyar be, ö, lovak ö, leszármazottai. Ilyet lehet látni az állatkertbe, valaki elmegy, ott van egy ilyen parasztudvar és ott van egy kanca. Hogyha valaki látni akarja, hogy körülbelül milyen lovon vonultunk mi be, hát közel nincs az, ami a hősök terén ki van rakva egy csodálatos spanyol Aha. lovakon. Új ah, elképzelte, úgyhogy szájú elképzelni. Így van elképzelte, de nap. napon sem lóháton kell tehát az alpokon, hanem egy szamáron, de természetesen ezt nem lehet <gül> megfesteni. Tehát ez ugyanez, hogy hát nem lehetett úgy megábrázolni a vezért, hogy ilyen szörös póni lovakon ülnek. Pedig olyanok voltak a lovak, akkor nem Az ázsiai. Igen, ilyen. Ilyen jó kis burkolt fejű vaskos testük is ló. Létezik magyar sportló fajta ez most már egy ilyen Joker kategória, tehát az összes lovat, amelyik elnyeri a sportló elnevezést, mert mondjuk olyan apától származik, de egy magyar félvér az anyja, azt lehet nyerekhelyen sütni magyar sportló kategóriába, ami hát egy elég széles és uh, uh -huh. idezzel az összes keveréket oda be lehet szépen súvastani. Uh, magyar félvérnek hívjuk azokat, akik, uh, mint az én lovam, mondjuk lipicai kisbéri keverék, vagy két másik fajta, de nem kap sportló minősítést, úgyhogy most már, és hát természetesen vannak a magyar fajták, amik uh, amik ugye mezőhegyesi furiózó kisbéri. Hm. Erről még nem volt szó az elmúlt egy évben? Beszéltünk hát, beszélt. fajtákról, de, de nem baj, hogyha ismételjük de nem szerintem. nem baj, szerintem ezt Én. elő lehet szedni ismét ezt a tínát. Köszönjük Zsófi. Rövidesen az éles válaszal és a Kanita műsorával folytatjuk.